pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu, ca să vă îndemn să luptați pentru credința, care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru o sând aceasta, oameni neevladioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna, toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa. Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră răca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și bagiocoresc regătoriile. Arhangelul Mihail, când se împotrivea diavolului, și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Aceștia, din potrivă, bagiocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine, împreună cu voi, și se îndoapă de-a binele. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinat. Niște valuri impuriatele ale mării, care își spume gărușinile lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura-ntunerecului pentru vecie.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 Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor. Trăiesc după poftele lor. Gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru că știg. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi baciocoritori, care vor trăi după poftele lor neleguite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul. Dar voi, prea iubiților, vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc. De alții, iarăși, fie vă milă cu frică, urând până și că mânjită mânjite de carne. Iar a aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, și să vă facă, să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Singurului Dumnezeu, mântuitorul nostru prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, Mărăție, putere și stăpânire, mai înainte, de toți vecii, și acum, și în veci. Amin. Acesta este sfârșitul epistolei sobornicește a lui Iuda.